Не любила вона їздити на Західну Україну, особливо у Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ. Там плинула зовсім інша ріка – імпульсивна, ворохобна, грайлива. За її зовні спокійним плином відчувається здатність будь-коли вийти з берегів. Олена пройшла в НАТО демонстрантів. Червоні прапори, портрети вождів, транспаранти, пісні – усе шаленіло і квітло. Голос з гучномовця здіймався понад людською лавиною і урочисто виголошував «Да здравствует Міжнародний день солідарності трудящихся!» «Ура!» – сколихнулося над натопом. «Слава труду! Слава КПРС!» Слава вождям мірового пролетаріата! Да здравствует советський народ, строитель комунізму. Ура! Усміхнені радісні лиця пливли перед Оленою і зливалися в струкатий букет. Вона зиркнула на годинник. До відльоту на Київ у неї було ще чотири години. Сидіти в аеропорту не хотілося, і вона вешталася містечком. За машину домовлено в міському партії, її підвезуть в аеропорт. Демонстрація скінчилася, а люди усе вешталися вулицями, співали. Олена перечупилася поглядом за чоловіка. Однією рукою тримав древко з портретом Брежнєва, а в другій пляшку горілки і пив нахильці. Олена роззиралася на добряче підпитих чоловіків, жінок, і ніяк не могла зрозуміти, коли вони встигли понапиватися. Невже зранку на демонстрацію вже прийшли п'яні? На імпровизованій сцені в центрі містечка, на чималій площі, де щойно гучали промови партійних лідерів міста, передових шахтарів, Танцювала молодиця в куці спідниці розпатлана. Блузка була розчібнута. Вона трясла розкішною пазухою, викликаючи тим веселий регіт. Це заохочувало танцюристку. Вона носилася по дощатому помості, вистукувала каблуками і виспівала частівки. «В осадулі, в огороді бігала міліція. Піднімайте баби, юбки, буде репетиція». Зірвався регіт, сплеснули голоси. «Давай, давай, Надюрка, молоток!» Заохочена цим, молодиця співала щось сороміцьке, край бридке. Олену аж знудило від того, що почула далі. Розвернулася, бодай одне обличчя, на якому побачила сором чи сум'яття. «Здається, тебе сором'я належало не на дюрці а всьому цьому єдиноликому, єдино відчуваючому натовпу. Молодиця п'яно смикнула блузку, ґудзики полетіли, голивши груди, як два вгодовані підсвинки, і натовп заплескав у долоні. «Кончай, Надька!» – заривів невисокий кремезний чолов'яга, що стояв коло трибуни і матюкався. Пошлі в кусти!» Я тя щас врежу. Отвали, хрен маржовий!» – огризнулася Надька. Зупинилася, обвела захмелілим поглядом вируючий натовп. Серед усміхнених лиць раптом побачила оленене, осудливе, з виразом гидливості. Зупинила на ньому п'яні очі і сказала. «Што маргали на мене п'ялиш? Ні відділа, що ль всі ската і баби? Завидуєш, да?» Самой та в пазухі пуста? Вона реготнула і знову понеслася по колу. Олена спалахнула і сказала подумки. Це твій останній концерт. Здається, від неї полетіли на сцену не стріли, а клубки полум'я. Вони увійшли в п'яну молодицю та поточилася, а потім витяглася на трибуні. Нато зірвався на крик галас. Олена відірвалася від нього і пішла через Майдан спокійним впевненим кроком. Повернула до сірої будівлі міському партії. Вже в літаку, коли дивилася в іллюминатор на біле хмаровиння і слухала монотонне гудіння, раптом спливло те молоде кругловиде лице. Олена увімкнула своє бачення. Жінка лежала на лікарняному ліжку, але свідомість так і не повернулася до п'яної соромітниці. «Живи!» – великодушно мовила Олена. «Але ти таки мене добряче роздратувала своїм п'яним варняканням». В аеропорту її теж чекала машина. Олена була на особливому рахунку – в центрі її цінували і берегли, як зіницю ока. Вже коли долала мальовничу трасу і насолоджувалася красою лісу обіж дороги, озвався телефон. Почула знайомий хриплуватий голос. Він привітав її святом і запитав. «Ну як?» «Нормально, шеф. Всі радіють, славлять партію. Віруючи, і ті, що ще говорять по-українськи є», Швидше говорять суржиком, і то бабусі, що приїхали із навколишніх сіл на базари. Віруючих мало. Це добре. Єдине, що мене насторожило, вони забагато п'ють. І жінки, і чоловіки. Це добре, крізь задоволений сміх сказав хриплувати голос. Хто п'є, той менше думає і аналізує. Нехай п'ють. Наші спиртзаводи працюють справно. Відпочивай. Жму твою мужню руку. Служу Радянському Союзу, усміхнено мовила Олена і поклала слухавку. Машина зупинилася коло сусіднього будинку. Сон зборов її вже коли піднімалася на свій поверх. Роздяглася і плюхнулася в постіль. Прокинулася пізньої ночі, розсунула штори, на темному небі побачила кілька зірочок. Вони підморгували олені і кликали її. Зоряне небо хвилювало її понад усе. Воно чомусь завжди нагадувало їй, що є якийсь романтичний і неповторний світ почуттів, що є кохання, яке їй так і не вдалося звідати. Таке велике і прекрасне, як у Марії і Василя. Вона бачила ті могутні потоки сяйва, що йшли від них. Рідкісної сили і глибини почуття. Щось у ній протестувало й боролося, коли згадувала цю родливу закохану пару. Так не хотілося нічого руйнувати там, нічого нищити. Але мала наказ і мусила його виконувати. Ці люди надто небезпечні. У їхніх головах завелися думки, які треба вирвати і викинути геть. Або коли вже ж не вдасться цього зробити, то ведеться викинути і життя власників подібних думок. Такий наказ. Олена вхопила халат і вийшла із квартири. Ніч огорнула її темносинім оксамитом. Спускалася до Дніпра. У зелених нетрях шаленіли солов'ї. І раптом з-під куща верболозу вийшли три постаті і оточили її. Молодики були п'яні й чимось роздратовані. Сматри, яка дівочка, ти нас іще шири куда та йдеш? Я йду купаться, без страху мовила Олена. А ну киш. О, які ми сміливі. Побалуємося, ребята. Чур я перший. Він смикнув її за полу халата, але руками митео обм'якла, і він заволав: "Що такое? Я нічого не вижу". І я не вижу, що за чертовщина? Куда все исчезло? Я ослеп". несамовито волали три голоси. Олена оминула їх, зняла халатик і пірнула в прохолодні хвилі. Довго плавала, довго слухалася у плесків нічної води. Вийшла і стояла, бо соняш на піску, піднявши до неба руки. Чула, як ті три тіні усе борюкалися і галасували, натикаючись на корчі кущі верболозів. Одяглася, махнула рукою, зняла полуду з їхніх очей і наказала – Ану марш отсюда, це мої владіння. Молодики мовчки побігли уздовж берега. Олена засміялася. Той русалкуватий сміх наполохав солов'їв. Вони вмовкли, довго не озивалися, а тоді перелетіли до Матвіївської затоки. Увійшла до квартири бадьора, переповнена енергією. Навіть сутичка із хуліганами додала сили. Вона любила подібні ситуації, бо завжди виходила із них переможницею. Бо мала величезну владу над беззахисною невіруючою людиною, у якої зброя лише її руки та лайка. Такі випадки добряче підзаряджали її і знесилювали жертву. Вона як верблюд припадала до джерела Випивала його, залишивши на дні калюжу. Олена увімкнула нічник, сіла на підлозі, схрестила ноги, поклала на коліна руки і повторяла, похитуючись, короткі звуки. «Кого кличеш із нас?» – почула голос. Пробіг дідок із білою бородою, а потім неначе опустився із стелі на білому коні сяйливий красень. Він безмежно хвилював Олену, хвилював її плоть, до якої давно ніхто не торкався, не спокушав, не вів у хміль любощів. Він і лише він, таємничий і прекрасний гість із небаченого нічного світу, дарував їй те, чого не вистачало їй у земному житті. «Залишайся ти, коханий». Подумки мовила Олена, і гномик відплив. Сяйливий вершник наблизився до неї, а тоді легко і безборонно увійшов у неї. Вони, мов безлилися злилися докупи. «Поговоримо?» – запитала вона. «Поговоримо», – відказав грайливо. «Чи правильно я дорого брала? Чи насправді роблю велику справу?» Правильно. Таке веління безміру штампуй цих рабів протягуй у них червоних духів вони повинні вірити у них, як попередні вірили у зелених. Це не кругом вдається, і не зі всіма. Я пробувала це зробити і з віруючими, і не змогла. Хто вірить у розіп'ятого, в червоних богів не повірить, як і в зелених. Але таких небагато на цих просторах. Чи можу я дізнатися, для чого потрібна ця робота? Нам потрібна віра в комунізм. Це бальзам для безміру. Вороги цієї ідеї – наші вороги. Чи ж вічний Радянський Союз? Не вічний. Його тримають наші три посланці – Впаде останній із стовпів, то впаде і союз. Коли це станеться? Коли загориться факел? Була відповідь. Навіщо ж тоді мої старання? Побачиш, нам потрібні раби земні, а не божі. Над цим і працюєш ти. Немає значення для безміру, у що вірять земні. Головне, аби не в розі п'ятого. А потім він відділився од від неї і став поруч. Олена впала навзнак. Він обняв її і припав до неї як муж. Вона затримтіла від пристрасті. сяйливий гість невдовзі відплив на білому коні. Ця ніч була неповторною, як і кожна першого травневого дня. Вона помандрувала нічним небом. Це робили усі її предки понад тисячоліття. Перелетіла понад Києвом, хрещатик вирував. Піший люд прогулювався нічним містом, сміявся, веселився. Невидима Олена злорадно засміялася. Раби святкують ті свята, які так любі і відпалим ангелам. Цієї неповторної ночі вони злітаються на одну гору і влаштовують веселі оргії. І страшенно потішаються, дивлячись на веселищі людей цього дня».